بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مبلله ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغصر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمٍ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا و كل محدثة بلع و كل بلعات مضللة و النار. Perkara terpenting yang harus dimuhi dan diketahui oleh setiap kita. Iyalah perkara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ibadah, iyalah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin di alam dunia ini. Bagaimana yang tekaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran "Wa ma khalaqtu al Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. dan perkara yang lebih penting lagi daripada itu ialah mengikhlaskan ibadat tadi memurnikan ibadat tadi untuk Allah Subhanahu wa taala semata mempersembahkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata tidak untuk yang lainnya. Ini yang kemudian dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tauhid. Tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam berkeras ibadah. Dan perkara-perkara lainnya yang itu merupakan kekhususan-kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua dikatakan sebagai perkara yang terpenting. Dikarenakan banyak umat manusia yang lalai dari tugas mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabdi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka Tidak melaksanakan Tugasnya dia Atau Kurang sempurna Dalam melaksanakan tugasnya Dan mereka Dan mereka-mereka yang telah beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau yang telah menyatakan dirinya siap untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ternyata tidak memperhatikan sisi tauhid Banyak di kalangan mereka tidak memperhatikan sisi tauhid Prinsipnya yang penting ibadah. Sebanyak-banyaknya. Dengan tanpa memperhatikan sisi keikhlasan pemurnian ibadah tadi untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga banyak kita saksikan di kalangan kaum muslimin. Mereka terjatuh di dalam kesyirikan-kesyirikan. Yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat bertentangan pula dengan nilai-nilai Tauhid. Maka. Perkara ifadah dan perkara Tauhid. Itu merupakan perkara terpenting. Dalam kehidupan umat manusia. Yang harus mereka kedepankan. Yang harus Mereka. Nomor satu Karena itu merupakan kewajiban dia dan tugas dia di muka bumi ini. Pembahasan Tauhid. Sangat luas. Karena Tauhid itu membahas tentang usul dasar-dasar. Kaedah, kaedah yang bersifat pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala eh. juga membahas tentang perkara-perkara yang, men yang, yang menentangnya. atau yang mengurangi kesempurnaannya yaitu ia dikenal dengan istilah syirik baik syirik besar ia bisa menghancurkan nilai tauhid atau syirik kecil ia bisa mengurangi nilai kesempurnaan tauhid tadi Sehingga banyak pembahasannya, banyak ulasannya, dan panjang uraiannya. Namun, Alhamdulillah wa ta'ala wa ta'afiqihi, pembahasan-pembahasan yang cukup panjang tadi, telah dikumpulkan. Alam para ulama kita, dalam suatu karya tulis, ada yang panjang pembahasannya, ada pula yang sedang, ada pula yang ringkas, ada yang dalam bentuk syarah penjelasan urayan. Ada pula yang dalam bentuk matan. Kitab yang paling bagus. Yang mengumpulkan masalah-masalah Tauhid. Dan menjelaskan tentang kesyirikan. Bahaya syirik. Macam-macam syirik. Dan yang semisalnya. Ialah kitab Tuhid Yang ditulis oleh Al-Imam Mujadidul Da'wah Al-Syikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi al Tamimi, al Rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah dikatakan paling bagus dikarenakan kitab ini hanya berisikan ayat-ayat Al-Quran juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta sedikit penjelasan dari Para sahabah atau para tabi'in. Para ulama aslah mereka. Kemudian. Di setiap akhir bab. Disebutkan faedah-faedah. Masail. Masalah-masalah penting yang berkaitan dengan bab yang disebutkan sebelumnya. Nah, sehingga menjadi kitab yang. Bagus. Kitab yang indah. dikarenakan berisikan dalil-dalil tadi. Al-Quran. Al-Sunnah. Dan keterangan-keterangan para sahabah. Para tabi'in tentang masalah Tauhid. Apalagi ditulis oleh seseorang. Seorang imam. Yang betul-betul telah banyak makan garam. Dalam perkara dakwah ila Allah dalam perkara dakwah ila tauhid Mendakwakan tauhid nعم yaitu Syekh Muhammad bin Al-Wahhab najdi At-Tamimi rahimahullahu taala wa ghafaralah beliau menulis kitab-kitabnya karya-karya tulisnya setelah beliau mengarungi Samudera dakwah Menatapnya, hidup di, di dalamnya, sehingga dengan pengalaman-pengalaman, penyataan-kenyataan yang beliau beli lihat, dan yang semisalnya, maka beliau tuangkan di semuanya dalam karya-karya tulisnya, tentang tauhid, sehingga pas sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Sehingga karya-karya beliau, rahimahullahu ta'ala, diakui oleh para ulama sebagai karya-karya yang barakah. Alhamdulillah wa ta'afiqih. Karya-karya yang berbobot, yang ilmiah, yang betul-betul menunjukkan kekokohan, pengalaman, dan ilmu beliau yang betul-betul mumpuni dalam bidang ini. Naam. Alakana itulah. Kita pun tawahid karya beliau. Banyak dipelajari oleh kaum muslimin. Di sekolah-sekolah mereka. Di halaka-halaka mereka. Di masjid-masjid mereka. Baik di kalangan para pencari ilmu ataupun di kalangan para ulama-nya mempelajari buku ini. Baik di kalangan Ahlul Sunnati Wal Jamaah ataupun di kalangan Sufiyah Ashabul Ahwai Wal bid'ah sekalipun. Itu juga mempelajari kitab-kitab yang seperti ini. kitab yang satu ini. Suka banyak para ulama kita yang masyarah. Yang menjelaskan dengan rinci. Urayan serpanjang lebar Tentang kitab Tauhid karya beliau Dan syarah yang paling bagus Penjelasan Urayan yang paling bagus Tentang kitab Tauhid Ialah Karya cucu beliau sendiri Yang pertama Ialah Kitab yang berjudul Al-Taisirul Aziz Al-Hamid Syarah Kitab Al-Tawheed Ditulis oleh As-Syeikh Sulaiman Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdul Wahab Al-Najdi Al-Tamimi Itunya beliau sendiri Juga Kitab Fadhu majid Syarah Kitab Al-Tawheed Ditulis oleh As-Syeikh Abdul Rahman Bin Hasan. Bin Muhammad bin Abdul Wahab al Najdi Al-Tamimi Rahimahullahu ta'ala Cucu beliau sendiri Itu Laksan yang paling bagus disebutkan Dalam dua kitab tadi Naam InsyaAllah ta'ala Bagaimana kesempatan yang baik Seperti ini Kita akan membahas Dalam memulai pembahasan Kitab al ini Bi'aunillahi wa tawfiqih kita bahas ialah matanya, matanya saja, bukan syarahnya, sebab kalau dibahas syarahnya teramat sangat besar dan terlalu panjang, sehingga dibahas matanya dan diterangkan dengan keterangan-keterangan yang seperlunya, tidak perlu kemudian kesana kemari atau terlalu panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab an Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Kitab at Kitab Tauhid. Tauhid secara bahasa ...diambil dari lafad... ...wahada yuwahidu tauhidan. ...wahada yuwahidu tauhidan. ...itu bahasa bahasa Arabnya... ...yang mengandung arti... ...ja'lus syi'i wahida... ...yakini menjadikan... ...sesuatu itu cuma satu... Menjadikan sesuatu itu hanya satu. Ini makna Tauhid secara bahasa. Tauhid, yakni mengesahkan sesuatu. Itu bahasanya. Mengesahkan sesuatu. Adapun Tauhid secara istilah syariat. ialah Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang khusus baginya. Dalam perkara-perkara yang khusus baginya. Dalam bentuk rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang khusus baginya dalam bentuk perkara rububiyah, perkara uluhiyah, dan perkara asma' dan sifat. Ini definisi tauhid secara syar'i yang mencakup pembahasan tauhid. Dari definisi tadi Ditarik kesimpulan, bahawasanya Tauhid itu dibagi tiga. Tauhid mengisahkan Allah itu dibagi tiga. Dan pembagian ini disepakati oleh para ulama kita. Dari hasil penelitian. terhadap ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah ini. enam, mereka sepakat setelah itu para para lemas sepakat setelah mengadakan penelitian tadi, tahu senyatau hid itu dibagi tiga, mengesahkan Allah mentauhidkan Allah itu dibagi tiga. Yang pertama, ialah Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara Rububiyah. Apa maknanya? Maknanya ialah, Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal penciptaan, pemilikan dan pengaturan alam. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal penciptaan, pemilikan dan pengaturan alam. Enam. Penjabarannya ialah kita harus meyakini, mengimani bahwasannya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah sebagai satu-satunya pencipta yang menciptakan semua alam raya ini. Allah yang menciptakan makhluk-lakhluknya, menciptakan manusia dan jin, menciptakan gunung-gunung, bebatuan, -gunung, pohon-pohonan, lautan, langit, bumi, semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua. Dan ini banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ketiga Allah Tabaraka wa taala menjelaskan hal min khaliqin gairu allahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh apakah ada? apakah ada pencipta selain Allah yang memberkati kepada kalian dari langit dan bumi, ini pertanyaan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya, disebut oleh para ulama dengan istilah istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran yang jawabannya pasti tidak ada. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu Wa Taala yang memberkati makhluknya baik di muka bumi ini maupun di langit. Nah, ini pengertian Tauhid Rububiyah Yang ini kita mengesahkan Kita meyakini Allah satu-satunya Pencipta alam raya ini Itu dalam hal penciptaan Dalam hal pemilikan Kita harus meyakini, mengimani Bahwasannya Alam raya ini saya alam raya ini semuanya ialah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasai mereka. Yang memiliki mereka. Nah. Dan ini pun juga disebutkan dalam banyak ayat. Yang menjelaskan bahwasanya Semua yang ada ini ialah. Kekuasaan Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam surat Al-Imran, ayat 189, Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan, Walillahi mulkus samawati wal ardi. Walillahi mulku samawati wal ardi milik Allah lah milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi Naam milik Allah, pek lah. Allah lah. kekuasaan langit dan kekuasaan bumi. Yani semuanya itu Allah Ta'ala yang memilikinya yang menguasainya. Tidak ada zat lain yang memiliki atau yang menguasai alam raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hal pemilikan. Dalam hal pengaturan juga demikian, kita harus meyakini, mengimani bahwasanya yang mengatur seluruh alam raya ini ialah Allah. Yang mengatur keadaan hamba, yang mengatur keadaan semua makhluk yang ada ini. Semuanya diatur oleh Allah SWT semata. Dan tidak ada. Yang bisa mengatur alam raya ini. Kecuali hanya Allah Taala Ini semua. Masuk dalam. Pengertian. Tauhid. Rububiyah. Yaitu mengisahkan Allah SWT. Dalam perkara Rububiyah. Rububiyah. Mencakup penciptaan. Kekuasaan, pemilikan, dan pengaturan alam raya ini. Ini jenis yang pertama. Tauhid, Rupubiyah. Itu mengisahkan Allah Taala ta Dalam hal penciptaan. Pemilikan dan pengaturan alam raya ini. Nah. Tauhid ini. Keyakinan yang seperti ini. Ialah keyakinan yang ada pada fitrah masing-masing manusia keyakinan yang ada pada fitrah masing-masing manusia secara fitrah sanauri mereka semua meyakini yang satu ini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur urusan secara fitrah itu mengakui yang seperti itu sehingga Tauhid ini tidak ada yang menentangnya di kalangan umat manusia. Kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu meyakini tauhid seperti ini. Mereka yakin Allah yang menciptakan, Allah yang yang rezeki, Allah yang mengatur urusan. Mereka yakin itu sehingga tidak ada yang menentangnya di kalangan umat manusia ini Firaun, laknatullah yang mengaku dirinya sebagai رب, sebagai tuhan yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya ialah Tuhan kamu yang paling tinggi. Itu Dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya dalam lubuhat hati dia yang paling dalam, dalam hatinya, dalam hatinya, dia meyakini bahwasannya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang memiliki dan yang mengatur alam kecuali Allah wa Taala. Yakin dia itu. Ini diberitakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang keadaan Firaun. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum" Dan mereka Fir'aun Serta para pengikutnya Mereka menentang Ayat-ayat Allah Padahal Hati-hati mereka meyakini Kebenarannya Hati-hati mereka meyakini Kebenarannya Mereka menentangnya Hanya karena kebaliman Dan merasa tinggi hati Di muka bumi ini Demikian Allah memberitakan Isi hati Fir'aun Orang yang paling kafir Di muka bumi ini Telah Iblis Walaupun Sarah Bahir Dia menampakkan kekufurannya Mengaku sebagai Tuhan Dan semisalnya Namun dalam hatinya Yang paling dalam Sesungguhnya dia meyakini Mengikirarkan Arab huwallah yang menciptakan yang mengatur itu semuanya ialah Allah taala ta Begitu pula Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam tatkala berdebat dengan Firaun Nabiullah Musa menjelaskan tentang keadaan Firaun sungguhnya Ini disebutkan Al-Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran tentang pernyataan Musa kepada Fir'aun. Disebutkan dalam surat Al-Isra. Ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Menceritakan tentang ucapan Nabi Allah Musa kepada Fir'aun. Laqad alinta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh tansungun ka wa fir'aun sungun kau telah tahu kamu tahu tidak ada yang menurunkan itu semuanya kecuali rabbus samawati wal ardh rabb lanat rabbumi yani allah subhanahu wa ta'ala tapi lulusan mengatakan lakot alim, tak, kamu telah tahu, wahai syir'aun. Walhasil, untuk Tauhid ur ini, keyakinan Allah yang menciptakan, yang ngasih rezeki, yang mengatur urusan, ini adalah keyakinan yang ada pada fitrah masing-masing orang, dan tidak ada yang mengingkarinya, kecuali, Orang-orang yang betul-betul keras kepala. Kayak Fir'aun. Itu pun dalam hatinya. Dia meyakini. Rububiah tadi. Meyakini Allah SWT. Esa dalam perkara Rububiah tadi. Jenis yang kedua. Tauhid. Jenis yang kedua ialah Tauhid. Al-Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Disebut pula dengan Tauhid ibadah. Maknanya ialah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara ibadah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara ibadah. Itu pengertian Tauhid Uluhiyah. Ya. ini kita. Mempersembahkan. Ibadah kita. Hanya untuk Allah semata. Kita murnikan ibarat tadi. Untuk Allah semata. Tidak kita berikan kepada yang lainnya. Tidak kita sekutukan Allah dengan hamba-hamba yang lainnya. Ini pengertian tauhid, uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi kita mengisahkan Allah Bapa mereka Taala dalam perkara ibadah. Kita mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Dan ini. Adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat dalam Quran. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Fayyinah. Ayat yang kelima. Allah mengatakan. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafah. Dan mereka tidak diperintahkan. Mereka tidak diperintahkan. Kecuali supaya mereka beribadah. Hanya kepada Allah semata. Dengan mengikhlaskan. Memurnikan agama ini untuk Allah semata. Sebagai orang-orang hanif. Orang-orang yang lurus abidahnya. Ini perintah Allah dan juga banyak dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang melarang kita semua untuk menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 22. Al-Isra ayat 22 Allah menyatakan Janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Niscaya engkau akan duduk dalam keadaan tercela dan dihinakan, direndahkan. Naam. Ini larangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak diperkenankan mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Ini semuanya menunjukkan kepada kita kewajiban untuk melaksanakan tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara ibadah. Tauhid inilah. Tauhid yang seperti ini. Yang ditentang oleh. Kebanyakan umat manusia. Umat-umat. Para Nabi dan para Rasul. Mereka banyak menentang yang satu ini. Sehingga terjadi. Pemisahan. Umat manusia. Dengan tauhid ini tadi, ada yang Muslimin, ahli tauhid, ada yang orang-orang kafir, ahli syirik, terpisahkan umat manusia tadi dengan adanya tauhid uluhiyah ini, yang menjalankannya disebut dengan Muslimin, ahli tauhid, muahidin. Yang menentangnya, yang mengkufurinya, disebut sebagai kaum musyrikin, ahlu syirik, dan orang-orang kafir. Bahkan, orang-orang yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya muslim, ternyata banyak pula di kalangan mereka yang terjatuh dalam perkara ini terjatuh dalam penentangan masalah ini. Mereka banyak jatuh dalam kekurangan kesyirikan. Menyukurkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah tadi. Maka tawhid yang paling mulia, tawhid yang paling utama, ialah tawhid ibadah, tawhid uluhiya tadi. Untuk inilah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quranul Karim, Suhuf, lembaran-lembaran kitab suci, tanya-tanya misalnya semuanya berisikan tentang masalah Tauhid Al-Uluhiyah. Untuk ini pula Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para Rasulnya dan juga para Nabi-Nya dari mulai Rasul pertama di muka bumi ini Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasul dan Nabi terakhir Nabi kita Muhammad Shallallahu Anhiwalailahi Wasallam mereka semua diutus untuk satu misi yaitu menjelaskan kepada umat manusia tentang Tauhid Ibadah ini tadi. Tauhid Uluhiyah ini tadi. Dan memberantas kesyirikan-kesyirikan yang ada. Untuk ini pula. Allah meletakkan syariatnya. Untuk ini pula. Allah tegakkan langit dan bumi. Untuk ini pula. Allah sediakan surga dan neraka. Untuk ini pula Allah ciptakan syaitan iblis sebagai fitnah. Untuk ini pula Allah syariatkan jihad fi sabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Naam, sehingga semua perkara syariat, semua perkara agama itu semuanya dalam rangka untuk menetapkan, meluruskan Tauhid Ibadah, Tauhid Uluhiyah yang ternyata banyak di kalangan umat manusia yang melanggarnya dan terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga pembahasan ini, pembahasan Tauhid Ibadah, pembahasan Tauhid Uluhiyah itu pembahasan terpenting dalam bab Tauhid. Dan masa inilah nanti insya'Allah ta'ala yang akan dirinci secara panjang lebar oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi Rahimahullah ta'ala Wa Ghafaralah Dan yang terakhir ialah Tauhid Asma' dan Sifat Tauhid, Asma' dan Sifat Ya'ni Maknanya ialah Kita meyakini Mengimani Bahawasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama-nama Dan sifat-sifat yang sempurna Memiliki asma'ul husna Nama-nama yang baik Dan sifat-sifat yang yang sempurna Yang tidak sama dengan makhluknya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menetapkan itu semua dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Dengan tanpa merubah-rubah. Dengan tanpa menolaknya. Juga dengan tanpa menanyakan bagaimana kefiahnya, bagaimana caranya. Ini namanya tauhid asma' dan sifat, yakni menyesatkan Allah Subhanahu wa dalam perkara nama-nama dan sifatnya. Kita meyakini Allah Ta'ala ta itu punya nama, punya sifat yang sempurna, yang tidak ada makhluknya. nya Laisa ka mitlihi syai'un basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Naam dan pada pembahasan Tauhid ini, Tauhid As-Masifat, Banyak di kalangan kaum muslimin, umat Islam ini yang tersesat dalam memahaminya. Sehingga muncul kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajarannya Rasul S.A.W. Ada kelompok nanti yang dikenal dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyariyah, Maduridiyah, dan yang semisalnya Kelompok-kelompok Islam yang kemudian menyempal dari jalannya Rasulullah SAW dikarenakan pelanggaran mereka terhadap tauhid yang mulia ini. Allahumma alamu sholawat. Ini sebagai mukaddimah. sebagai pendahuluan sebelum kita masuk pada pembahasan inti kita tentang tauhid. Pendahuluan tentang masalah macam-macam tauhid, definisi tauhid supaya betul-betul difahami dengan baik kitab ini na'am dan bisa memahami penjelasan-penjelasan yang yang yang setelahnya dengan tanpa harus mengulangi lagi istilah-istilah tadi rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Wallahu alam bisawab. Cukup sekian saja tadi karena waktunya sudah berhabis. Maka insyaallah taala untuk pertanyaan ditunda besok saja bi idznillah taala an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik